Zemí z listu a jakožto Pavel píše, jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění. Jak nevyspytatelné jsou jeho jsou, ale a nevyspytovatelné jeho cesty. Kdo poznal my hospodinov a kdo se stal jeho rádce? Kdo mu něco dal? aby mu to on musel vrátit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všechno. Je buď sláva na věky. Amen. Blaze je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je ale Milí bratři, milé sestry, jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a jak nevystopovatelné jeho cesty. Zdá se, že teologové a kazatele tato slova nějak, nějak přehledli. Není to, co se dva let hlásí s a píše do tlustých kníh zoufali pokus pochopit to nepochopitelné a vysvětlit to nevysvětlitelný. Může zaznívat skeptické tato slova. A dnes, trojiční neděli, slavíme dokonce starocírkevní formulu víry, že Bůh jsou tří a přesto je jeden. Je to pro nás důvod k oslavě proč nemůžeme zůstat u toho Ježíše? Vždyť je to dost poutavě, co tam čteme v Novém zákoně, inspirující, proč ne zůstat u toho? Ale toto se nám zdá méně komplikovaně, méně námahavě, a přesto to není celek. Pravda, dneska se to moc nenocí, Nějaká dogmatická víra, kde je všecko přesně předepsány, jak mám věřit v Boha. Dogma, dogmatická úvaha o víře do našeho století jako by už nepatřilo. Tehdy... Jistě tehdy na těch starocírkevných koncílech biskupové dohodli se na věroučné formuláci, kacíři z církvy vyloučili a římský císař byl spokojen z toho, že měl jednotnou církev v jednotné říši. A v následujících staletech zaplatilo mnoho lidí svou špatnou vírou životem. To si řekneme, to máme za sebou. Dnes vládne tolerance. Tolerance všude, no když ne všude, tak aspoň v proevropsky pro orientovaných částech světa. A když ne všude tam, aspoň v většině země Evropské unie, nebo tolerance aspoň v Česku, u těch, kteří nesednou na lep proti liberálním populistům. No, milí bratři, milí sestry, toleranci je to také složité. Ale ani ti největší nepřátelé svobodné společnosti a ani ty největší milovníci totality by si dnes nenechali státními mediami nebo církvemi předepsat, co je pravda. A co není? Pravda je to, v co věřím já. Teďka. To jsou přesvědčeny všichni. Ale vrátíme se ke křesťanství. Je spousta dogmat, kterých si ani nevšímáme. Když říkáme Bůh, jak snadno nám to jde, když říkáme Bůh, spojíme s tím různé představy. Boha považujeme za vyššího principa nebo za vyšší bytost. Jejíž existence můžeme prostě předpokládat. Jakému právem? Bible, ale naopak mluví o Bohu který se zjevil svému lidu Izraeli, ale zároveň zůstal tajemný a nedostupný. Jak nesmírna je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění. Ne, tento Bůh se nedá vyspekulovat, nedá se prostě předpokládat. Tento Bůh lidí překvapuje, překvapí. Když Mojčiš se ptá Boha, kdo jsi, jak se jmenuje, jaké je tvoje jméno, dostane jako odpověd, já jsem, který jsem. Bůh nedopustí, aby lidi znali nějakého jméno, které můžou zaklínat a čarovat. Bůh nedopustí, aby lidi ho dali do nějakého supliku a říkají, teď už víme, co se o něm máme myslet? Boha se uchopit, Boha si představovat, to by znamenalo, že můžu ho tam zase odtamtud odstavit. Můžeme Boha uzavírat do svých teologických myšlenek. Můžeme ho uzavřít do těch poměrů, které jsme v tomto světě vytvořili. Ale tento Bůh přesahuje představy, přesahuje nespravedlivé poměry. Tento Bůh vyvede do svobody. A právě proto odmítá obrazy. Právě proto říká Mojžišovi nezobrazíte se mě naše víra má vždycky, bude vždycky mít tendenci udělat z Boha modlu, které už nám ne může ubližovat a našim blížním ovšem hodně. Nikodém, o kterém jsme slyšeli v Evangeliu, chce to vědět přesně. Ptá se Ježíše, a Ježíš ho také překvapí. Ježíš ho do jisté míry zklame, když říká, musíš se nejdřív narodit, znovu narodit, narodit ducha svatého. No, my bychom byli asi také rádi, kdybychom měli jasnou, jasnější představu o Bohu. Ale Taky pevný obraz Boha to nebude, to nám nedá totiž tento Bůh, o kterém je řeč v Biblii, který nám chce přiblížit. Ježíš tento Bůh je svobodný. A když chceme ho vypátrat a hledat, tak máme jedině svědectví písma svatého. A když se do toho díváme, jak překvapující a zklamající, jak neuchopitelný, jak nevystopovatelný je, tak můžeme ztrátit půdu pod nohami. Jenže, milí bratř, milí sestry, slova apostola Pavla nejsou miněni skepticky jako rezignaci co můžeme o Bohu říct? Ale naopak, máme ho pochopit jako chválospěv. Bůh je nepochopitelný, nevystopovatelně, ale to není kapitulace, to je k našemu dobru. Pavel s těmito verši uzavírá tři kapitoly v listě Římanům, když mluví o vztahu Izraeli a církvi. To není nějaké filozofické projednání, třeba v tom smyslu, že když Bůh není vidět, tak nemá smysl o něm mluvit. Když neexistuje poj pojem za Boha, tak nemůžeme o ním nic vědět. Tak to Pavel nemyslí. Když Bůh třeba by byl jenom věčný, nekonečný, tak by přece mohl být dutej. Ale Bůh není dutej, ale nevyčerpatelný. Pro naše víru hodně záleží na tom, Abychom nesnažili se filozofovat, spekulovat o Bohu, ale abychom sledovali tu skutečnost Boží v dějinách. A o tom Pavel mluví. Ne bez bolesti, ale sám se to účastní, jako ten, který se obrátil k Ježíšovi. To, co Pavel vlastně nazývá nepochopitelný, to je ta skutečnost, se kterou se sám potkal, že Bůh se stal člověkem v Ježíši a přijde do našeho života. Boží skutečnost je skuš, skutečnost v Izraeli. Víra a víra jeho lidu. Myšlenky, které popisuje Pavel v těchto kapitolách pro nás nejsou snadno snadná. Mluvil o vztahu Izraeli a církvi a to je vlastně pro Pavla otázka jeho života. Žid byl věrný Žid, dokud se nepotkal s Ježíšem a pak viděl, že existuje ještě jiná skutečnost než zákon. Pro apostola Pavla se všechno změnilo. Možná, že se dneska domníváme, že ta naše víra s tím božím lidem Izraely nemá nic moc společného, ale to je omyl. My bychom to izolovali od boží lásky, které se projevuje právě v Izraeli a na kterou Izrael, boží lid, odpovídá zase s nevěrou, se zatvrzení, jak Pavel také to formuluje. Stejně jako faraon nevěřil, tak i v Izraeli byla taková strašná nevíra. A Bůh jim poslal svého syna Ježíše. Izrael je vyvolený lid, to na to Pavel nedá dopustit, je to stále pravda. Jak to teda, že většina jeho současníků, Židů, neuznávají Ježíše mesiáře? Změní to něco na tom, že je vyvolený lid Izrael? Třeba to promárnili svoje vyvolení? To je palčivá otázka pro Pavla, a on říká, že ne. Ne, Bůh má svůj plán s Izraelem. Oni jsou třeba zatvrzený teď, ale na konci Bůh uskutečnuje to, co slíbil dávno. Pavel trpí těmi otázkami a jeho víra mu nedává vysvětlený. Nedává mu bezpečí, že ví, už umí to všechno vysvětlit, jak to je, jak to Bůh mysl, jak to vypadá uvnitř Boha. Ne, on trpí, ale nakonec říká, přece tomu věřím, že Ježíš spásí celý svět. I ty, kdo, I ty, kdo patří k Izraeli, i ty ze všech národů. A to v Ježíši se otvírá brána k Bohu pro všechny. To on poznal, to věří, to říká i těm lidem v Římaně, v Římě, který ještě nezná, ale který toto chce předat jako hlavně svoje vyznání. Ať jsme židé nebo bohany, všichni Ježíš nás vede k Bohu. A tak jeho slovo O nevyzpytatelném a nepochopitelném Bohu nejsou rezignace. Nejsou distancovány, že no my o Bohu nevíme, ale naopak jsou vyznáni. Tady to víte, k čemu je boh, Bůh schopen, že dokáže přijmout i to největšího hřišníka, toho, který o něm vůbec nechce vědět. A to změní, to fakt změní obraz o, Boha, o Bohu. Tento Bůh je svobodný se slitovat, tento Bůh je svobodný zasahovat do, do života člověka, tento Bůh je svobodný milovat. Bůh je Jiný. Neodpovídá našim očekáváním ani našim představám. Je to márně Boha považovat za vysoký, vyšší princip jako vysokou bytost. To nám neříká nic. Ovšem, Bůh má své principy, své zásady, které jsou nečekaný, divný, tajemný. A tuto zkušenost může každý z nás mít. Teologie o svaté trojici nepopisuje, jak lidi se mají představovat Boha, ale zvěstuje, jak Bůh je k nám. Jak Bůh jedná a tak, jak jedná, tak i je. Bůh se nedefinuje podle nějakého náboženského pojmu, nebo našich potřeb, nebo podle lidské poslušnosti na tom nezávisí jeho jednání. Ale jeho princip je princip lásky, že chce přijít k nám. Že chce se zjevit nejenom Izraelu, lidu božímu, ale chce se zjevit všem a proto poslal Ježíše a proto se svého ducha nad apostoly. Když se vrátíme k té modlitbě na konci jedenácté kapitoly listu k Římanum, tak Vidíme zde nepřevládá skepse, nedůvěry, ale je to výraz úžasu. A úžas přechází v modlitbu. Ne je to negativně, co nemůžeme vědět. Ne strach z duté věčnosti, ale boží zjevení. Jeho ano, co říká k nám a k všemu lidstvu, to zůstává tady na konci. Nemusíme se hlásit k dokomatickým tvrzeným k nějaké a nemusíme ani rezignovat před nepochopitelnosti boží můžeme mít k němu přístupu skrze Ježíše. Můžeme se mu přiblížit. To Ježíš nám umožňuje. Vždyť z něho a skrz něho a pro něho je všecko. Můžeme si být jistí, že toto je platí, toto je cesta. Díky tomu, to on se k nám zjevil. Z toho zjevený, z toho záslibený můžeme žít a z toho můžeme i my mít svobodu za hříchu a smrti. Právě k němu všechno spěje on je naši naděje. Tak všecko, co nakonec o Bohu říkáme, zpívá k Ježíšovi. Jako modlitba. Modlitba, která je velice jednoduchá, která obsahuje vlastně jenom jedinou prosbu, aby Bůh udělal to, co už nám řekl, aby byl On ten, který je. Amen.